noi. După aceea, prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma lecțiuni 30 de minute, care să se preteze difuzărilor lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C109 va debuta cu citirea versetului 22 al întâiei epistolea lui Pavel către Corinteni, capitolul 15 din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii trecute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, și ajutorul dumneavoastră care vă veți lua timp să ne ascultați, vom avea celelalte meditații care nu le-am putut acoperi din motive de timp, apoi tot prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom procede la citirea versetelor următoare atât cât timpul ne va permite. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie, vă rog frumos, să vă spun felul în care un indian credincios a explicat venirea lui la Hristos. Citeam undeva că un indian credincios a fost întrebat odată de către un alb. Cum se face că eu duc o luptă grea și lungă pentru a mă hotărâ să mă pocăiesc, iar tu ai găsit așa de repede siguranța mântuirii și pacea? O, frate alb," a răspuns Indianul, îți explic. Dacă ar veni acum un prinț și-ar vrea să-ți dăruiască o haină nouă, tu ți-ai întoarce haina ta pe toate părțile și ai spune De fapt, haina mea nu-i chiar așa de rea. Cred că mă va ține încă mult timp." Dacă prințul mi-ar fi oferit mie haina," Aș privi haina mea veche și ruptă, nu m-aș gândi mult și-a spune, nu mai are valoare. Aș arunca repede haina mea veche și-aș primi haina nouă și frumoasă. Vezi, asta e problema. Tu vrei să-ți păstrezi propria dreptate. Crezi că este încă de valoare. În schimb, eu n-am avut nimic cu ce să mă mândresc. De aceea, când domnul a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, am venit repede, iar el mi-a dăruit imediat mântuirea și pacea. Ceea ce trebuie să știm noi este că înaintea lui Dumnezeu și noi suntem goi și dezbrăcați. Noi ne-am lepădat de slava lui Dumnezeu și ne-am cufundat în lui păcatului și al morții atunci când în grădina Edenului, prin prea înțelepții noștri părinți, am întins mâna spre pomul cunoștinței binelui și răului împotriva poruncii lui Dumnezeu care a spus să nu ne atingem de acest pom. De atunci noi suntem dezbrăcați de slava lui Dumnezeu și de atunci suntem goi și descoperiți înaintea Lui. Dacă vrem să ne înfățișem înaintea Lui Dumnezeu, El care știa că nu mai putem să ne înfățișăm înaintea Lui pentru că suntem goriți acum de slava Lui, ne-a pregătit pe Domnul Isus Hristos haina cu care să ne îmbrăcăm dacă vrem să apărem în fața Lui și să împărățim cu El în locul cu verdeață pentru toată veșnicia. Dumneata scumpul meu ascultător, ai primit pe Domnul Hristos să te îmbraci cu El? Ai primit gerfa Domnului Isus Hristos ca făcută în locul Dumitale? Și prin nașterea din nou să fii îmbrăcat cu El? Află că sub nicio altă formă n-ai să poți împărăți cu Dumnezeu, pentru că așa cum ești și dumneata și sunt și eu și tot neamul omenesc născuți în păcat și în fără de lege, cum scrie la Psalmul 51, tot ceea ce ne așteaptă este moartea păcatului, este iadul cu foc și cu puceasă împreună cu satana și îngerii lui. Dacă vrei însă astăzi, la fel ca indianul acesta, să primești pe Domnul Isus Hristos, el, te îmbracă cu haina neprihănirii, îți dă o fire nouă prin nașterea din nou din Dumnezeu și numai în felul acesta poți să ai parte de viața veșnică. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu o lumină tot mai deplină asupra imposibilității noastre de a împărăți cu tine în afara acceptării. Harului pe care ni l-a arătat, bunătății nemeritate în Domnul Isus Hristos. Binevoiește, Doamne, și adu la Tine pe toți cei care n-au venit încă la Tine, ci au ținut încă la dreptatea lor, care de fapt nu este decât păcat, și ajută-i să se îmbrace cu Domnul Hristos, iar noi care deja suntem îmbrăcați, ajută-ne să umblăm demni de această calitate de copii ai Tăi pentru slaba Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ce cruce grea ai dus Pe Golgota Iisus Cine era mai grea Până de legea mea Ce-adânc suferit Să pot fi mulțumesc o miel dumnezeiesc ce-adânc ai so să pot fi Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu să dăm citire versetului 22 de la 1 Corinteni 15 unde astfel stă scris. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Capitolul acesta, capitolul 15, se ocupă în mod deosebit de doctrina de învățătura învierii. Mormântul meu, zice scriitorul francez Victor Hugo, nu este o fundătură, ci un pasaj de trecere. Cobori în pământ, în amurg, ca să ieși din el în zori. Adevărat scrie și marele poet german Goethe, Convingerea despre continuarea existenței noastre după moarte, prin înviere, îmi izvorăște din noțiunea activității, căci, dacă eu lucrez fără preget până la sfârșitul meu, atunci Dumnezeu va hotări o altă formă de existență a spiritului meu. Încheiat citatul. Acești înțelepții ai lumii au vorbit în felul lor, dar tot despre același mare adevăr și anume învierea. Noi însă înțelegem acest lucru într-o lumină clară prin cuvântul lui Dumnezeu care spune După cum toți mor în Adam... Tot așa, toți vor învia în Hristos. Fără Hristos nu poate fi înviere. El a înviat și în felul acesta s-a făcut pârga celor adormiți. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, și după cum cei ce primesc o hrană tare, pe care nu sunt în stare să o și o dau afară, tot așa s-a întâmplat și cu moartea, căci primind în ea trupul acesta, trupul lui Hristos, pe care nu a fost în stare să-l mistuiască, a vărsat din ea chiar și ceea ce avea mai înainte. Încheiat citatul. Un alt scritor bisericesc, Teodor al, Teodoret al Cirului, din secolul 4-5, scria Priviți la temeria neamului și vedeți pe poți urmând strămoșilor și cum toți au devenit muritori de vreme ce el, Adam, a primit moartea. Așa și toată firea oamenilor va urma stăpânului Hristos împărtășindu-se de înviere prin el. Un alt învățător creștin teofilact de la secolul 12 scria După cum în Adam, adică în păcatul lui, au căzut toți oamenii fiindcă s-au născut din el în moarte... Așa și în Hristos, toți se vor scula, fiindcă el a fost fără păcat și a fost dat morții nevinovat, sculându-se din morți ca stăpân peste moarte și ca începător al vieții. Limpe descrie și Sfântul Grigorie de Nisa la secolul IV că învierea nu e nimic altceva decât așezarea cu adevărat în starea de la început. Adică Dumnezeu aduce pe om prin Hristos în starea de părtășie cu El, așa cum a fost Adam înainte de cădere, ba încă mai presus de Adam. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dacă vrem să avem parte de învierea trupească în Hristos, atunci să venim la El acum ca să înviem duhovnicește din moartea păcatului. acesta e drumul. Moartea duhovnicească a fost întâi și tot așa trebuia să fie și învierea duhovnicească. Versetul următor, la versetul 23, din 1 Corinteni 15, citim. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tăi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Este un adevăr limpede arătat pe paginile Cărții Sfinte că mântuiții Domnului sunt împărțiți cete. Cea mai deosebită ceată de credincioși o formează mântuiții din timpul Harului, începând cu ziua 5-10.000 și până la venirea Domnului sus a doua oară, adică Biserica. Această ceată se bucură de privilegii deosebite, încât, întrucât ea este darul lui Dumnezeu, făcut fiului său, mântuitorul nostru, pentru jertfa cea mare adusă pe gorgota pentru răscumpărarea neamului omenesc. Aceasta este de asemenea mireasa lui, aleasă din multele fete din casa marelui împărat, Dumnezeu, și este cununa lui împărătească, așa cum multe locuri din scriptură arată toate aceste calități. Palatul Harului lui Dumnezeu este nenchipuit de mare și el are nenumărate camere pentru toate cetele de mântuiți, însă cea mai înaltă cameră este aceea a Mirelui și a Miresei, cum vedem la Ioan 14, la Matei 25 și în alte locuri. Unul din privilegiile de care se va bucura mireasa lui Hristos este faptul că va fi prima la înviere. Hristos este cel din Teirod, ne spune cuvântul, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel arată ordinea învierii. Hristos cel din Teirod, el fiind capul, apoi învierea celor ce sunt ai lui la venirea lui când vor fi răpiți cu el în slavă, cum vedem la 1 Tesaloniceni 4 cu 16. Hristos este cel din tâi rod, căci el este cel din care a ieșit definitiv din mormânt, biruitor al păcatului, al suferinței și al morții. Ca urmare a biruinței lui vor învia toate cetele începând cu biserica. După învierea tuturor și după judecata cea din urmă se va intra într-o eră de pace, dragoste și bucurie. La versetul următor, la versetul 24 din 1 în 15, ni se face cunoscut că în urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. De la data când Lucifer, marea căpetenie a tuturor îngerilor, a căzut în inima lui, așa cum vedem la Isaia 14, răzvrătindu se împotriva marelui împărat Dumnezeu, și până la data când Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, va da împărăția în mâinile Tatălui, acest interval este numit Marele Război din Univers, în care toate puterile răului au fost ridicate la luptă împotriva lui Dumnezeu și a rânduirilor sale. Pe frontul acesta și-a trimis Marele Împărat pe singurul său fiu ca să conducă lupta. Și într-adevăr, cu puteri de pline de împărat, Fiul lui Dumnezeu a câștigat prima mare biruință în dimineața învierii și continuă până la cea din urmă și cea mai strălucită biruință, cum n-a mai fost și nu va mai fi vreodată când toate domniile și puterile răului vor fi fost supuse, spârșind pentru totdeauna marea răzvrătire din univers. Astfel, locurile în care am împărățit vrăjmașul vor fi predate marelui și adevăratului împărat Dumnezeu. O, ce măreață va fi clipa aceea, ce cuvinte omenește ar putea să o cuprindă. Da, în urmă va veni sfârșitul când fiul va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Chiar și Sfinții Părinți, într-un glas, susțin că aici este vorba de domniile, stăpânirile și puterile demonilor care vor fi supuse de Domnul Isus Hristos. Spântul Chiril al Alexandriei, în cartea a patra asupra lui Iulian, spune Fiul predă tatălui împărăția care a fost mai înainte răpită și stăpânită de apostatul diavol. Teofilat, în lucrarea lui care este intitulată cele 14 trimiterele Sfântului Pavel, la volumul 1, pagina 518 spune Precum de pildă un împărat ar fi încredințat fiului său să lupte împotriva unor răsculați din împărăția sa și când fiul ar isprăvi lupta supunând pe răsculați ar preda tatălui lucrul încredințat lui și pe care l-a adus la bun sfârșit, tot așa și Fiul lui Dumnezeu, după ce va supune totul, va preda părăția lui Dumnezeu Tatăl, încheiat citatul. În urmă va veni sfârșitul când Fiul va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Pavel este atât de plin de subiectul său încât nu se poate opri. A plecat de la începutul istoriei omenirii, apoi trecând peste veacurile în care stăpânește moartea, s-a îndreptat spre evenimentul măreț al învierii și, la urmă, zice el, va veni sfârșitul. Această mică frază merită o de a fi cercetată cu grijă, pentru că ea ne duce și mai departe în viitorul măreț al lui Dumnezeu. E vorba aici, în primul rând, de sfârșitul învierilor, căci sunt mai multe învieri. Și în al doilea rând, de sfârșitul domniei celui rău, așa cum s-a arătat mai sus. Domnul Isus va da împărăția, e vorba de împărăția de o mie de ani din Apocalipsa 20, în mâinile tatălui său. Aceasta va fi o predare triunfală și el va spune, ce mi-ai dat să fac, am făcut, am curățit pământul și am curățit cerul. Curați sunt cei răscumpărați ai mei, răscumpărații pe care mi-ai dat, Pământul pe care mi l-ai dat să domnesc peste el și locurile cerești în care locuia satana au fost curățite. Predau toate acestea în mâinile tale, o tatăl meu. Și atunci tot universul va cânta Aleluia. Dumnezeul Harului mulțumim pentru rânduirile tale minunate, mulțumim pentru mărețul plan de mântuire pe care îl vei aduce la îndeplinire în toate laturile lui la vremea cuvenită, Mulțumim pentru viitorul strălucit care ne așteaptă pe toți cei care credem. Mulțumim, mulțumim pentru toate, prin Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. În continuare, la versetul 25 din 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel ne face cunoscut că trebuie ca el să împărățească, e vorba de Hristos, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Nu numai pentru viitor este spus acest cuvânt de care ne bucurăm mult, ci și pentru prezent. Împărăția Domnului Isus trebuie să se vadă și acum în fiecare inimă care l-a primit ca Mântuitor și Domn. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, citim la 1 Petru 3 15. Domnul Isus stăpânește astăzi și El va împărăți până ce va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. El împărățește acum, chiar în prezența vrăjmașilor săi, când puterile răului sunt încă la lucru. Nu i-a dat Dumnezeu numere care este mai presus de orice nume, după ce l-a înălțat atât de sus? Înainte de a împărăsi această lume, Mântuitorul nostru a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28,18 Fiul omului care are astăzi această putere stă la dreapta lui Dumnezeu. Domnul în și slăvit și el este împăratul. El împărățește în prezent, dar va veni ziua când va da împărăția aceluia care este Dumnezeu și Tatăl. Ce explicație să dai acestui ultim fapt? Sfântul Grigorie de Nisa spunea că aici cuvântul împărățește trebuie înțeles că el, Hristos, se vitejește, adică bidiruiește pe toți vrăjmașii ca să nu se creadă că Dumnezeu Tatăl este lipsit de împărăție. O singură explicație se armonizează bine și frumos cu adevărul și anume, în clipa când Domnul Iisus va preda tatălui împărăția, va înceta doar ceea ce numim noi puterea sa mijlocitoare de mijlocitor. Lucrarea sa, din acest punct de vedere, încă nu este terminată pentru că el acum mijlocește necurmat în favoarea noastră. Domnul Isus este încă între Dumnezeu și om, dar în curând El va însprăvi această slujbă împărătească și mijlocitoare, iar acesta va fi sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. El trebuie să împărățească până se vor împlini aceste lucruri. În versetul următor, la versetul 26 din 1 Corinteni 15, ni se face cunoscut că vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi Moartea. trebuie să înlăturate cauzele și apoi efectul dispare. Întâi trebuie înlăturat păcatul care a adus moartea și apoi va fi înfrântă moartea. Păcatul este mama morții și hrana ei de fiecare clipă. Domnul Iisus a băruit întâi păcatul pe crucea Golgotei, apoi pentru sine a biruit moartea în dimineața învierii. Dar nu numai pentru sine a biruit el moartea, ci pentru toți cei care primesc prin credință jertfa adusă pentru ispășirea păcatului. Ei sunt acum în viață duhovnicește și apoi vor fi înviați cu trupul în ziua venirii Domnului. Biruința Domnului Iisus asupra morții însă se va întinde peste orice om, peste orice făptură, peste toate formele de viață de pe pământ. Moartea nu va mai fi. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Domnul Iisus a biruit moartea prin învierea sa și tot prin înviere o va birui la sfârșitul veacului. Ciudat este că în cartea Apocalipsei capitolul 6 la versetul 8, moartea este înfățișată ca o ființă care călărește pe un cal. De aici s-au inspirat mulți pictori arătând moartea ca un schelet cu coasa în mână fugind prin lume călare pe cal. Calul înfățișează iuțimea în alergare, pentru că moartea intră pe neașteptate la unii și se cere pe cine vrea, ne țin în seamă, nici de bogat, nici de sărac. ea -și face lucrarea parcă fără să dea socoteală nimănui. Trăim în vremea de har, și totuși moartea se cere pe necredincioși și pe credincioși de altă. Ea nu pare a fi învinsă. A fost învinsă de Domnul Iisus pentru că legăturile ei n-au putut să-l ține pe el, dar biruința aceasta nu s-a întins încă la răscumpărații săi. Abia când aceștia vor învia și istoria lumii de acum se va sfârși, abia atunci moartea și locuința morților vor fi nimicite. În versetul de mai sus, moartea este numită Vrăjmașul cel din urmă, căci ea într-adevăr este vrăjmașul omului și al vieții în general. Nimeni nu-i poate spune, pleacă de aici, acum n-am timp de tine. Învierea morților va fi dovada cea mai puternică și de netăgăduit că moartea acest ultim vrăjmaș din împărăția lui Dumnezeu a fost nimicită pe vecie. Adevărat scrie învățătorul creștin teofilac de la secolul 12. citesc dar cum se va arăta supunerea morții dacă ea nu va da afară trupurile morților pe care le ține în stăpânire? Căci atunci va fi biruită moartea când toate câte le-a jefuit, îi se vor răpi. Împărăția lui Hristos ține și stăpânește și nu va slăbi până nu va îi cu supunerea tuturor vrăjmașilor. Căci precum un ziditor nu încetează lucrul la zidirea unei case până nu pune și acoperișul, în acest schip și Fiul împărățește, adică lucrează la nimicirea tuturor vrăjmașilor, ultimul fiind moartea. Încheiat citatul. Suntem fericiți că lucrarea de nimicire a vrăjmașilor, fie în noi, fie în afara noastră, fie pe toată fața pământului, se află în mâinile sigure și puternice ale Mântuitorului nostru, Domnul Isus. Tot ceea ce a fost vrăjmaș omului, diavol, păcat, Suferință, minciună, întuneric și moarte vor fi nimiciți pe vecii vecilor. Slavă și închinare îi se cuvin marelui biruitor, Domnul Isus Hristos, din a cărui birință gustăm și noi chiar de acum. În continuare, la versetul 27 din 1 Corinteni 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul a fost supus, se înțelege ca afară de cel ce i-a supus totul. Iată aici încă o dovadă din multele dovezi arătate în Sfânta Scriptură că marea lucrare de mântuire a omului, de restatornicire a tuturor lucrurilor și de nimicire a tuturor vrăjmașilor din întreaga creațiune este a lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Său Isus Hristos. Sau cum zice Sfântul Ioan Gure de Aur, toate cele făcute pentru noi sunt comune Tatălui și Fiului. De la Dumnezeu Tatăl a pornit gândul de răscumpărarea neamului omenesc, iar Dumnezeu Fiul a primit cu bucurie să plătească prețul răscumpărării prin întruparea și moartea sa pe cruce. Dumnezeu a dat pe singurul Său fiu. Dumnezeu l-a trimis în lume ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui. Mântuirea este a lui Dumnezeu și a mielului. Acestea sunt toate texte din Noul Testament. Dumnezeu Tatăl și Fiul sunt una și când Dumnezeu Tatăl i-a încredințat Fiului Său iubit, lucrarea de mântuire a omului, nu l-a lăsat singur, ci tot timpul a fost cu el chiar și atunci când era pe Golgota, Fiul când fiul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu era în Hristos când el trecea prin chinurile morții pentru mântuirea lumii și Hristos este în Dumnezeu când biruiește pe toți vrăjmașii și este încununat cu slavă, cu slava cea neînchipui de mare de împărat. Unitate în suferință și în biruință, acesta este Dumnezeul nostru tatăl și fiul. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, adică ale fiului, dar când zice că i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul, când Sfântul Apostol Pavel scria aceste lucruri, se gândea să fie cât mai limpede în expunere, ca nu cumva să li se ducă mintea corintenilor la mitologia greacă, unde se vorbește despre lupta lui Zeus, a lui Jupiter împotriva tatălui său, Cronos, Saturn, căruia i-a luat împărăția, sau la obiceiul vechilor greci, când fiul împăratului își omora pe bătrânul său tată ca să se urce el pe tron. Oricum ar fi, atât pentru vechii creștini din Corint, cât și pentru noi cei de azi, adevărul din versetul de mai sus este limpede și puternic, dacă avem mintea și inima fără vicreșug, îl putem înțelege ușor. Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui, adică ale fiului. Vai, cum se mai poate spune așa ceva când vezi starea în care se află lumea? Dacă într-adevăr totul ar fi sub picioarele lui Hristos, ar mai fi atâtea griji, atâtea suferințe și atâta păcat pe pământ? Istoria tuturor veacurilor nu are o tăgăduire a acestor cuvinte ale Sfintei Scripturi? Ar mai putea oare Apostolul Pavel să vorbească tot așa și în ziua de azi? Iată câteva gânduri care ar putea să-i treacă prin cap cuiva. Fără îndoială însă că Apostolul Pavel ar face la fel și în ziua de azi, pentru că atunci când a scris el aceste lucruri, a avut în vedere în primul rând moartea Domnului Sus pe crucea de pe Golgota ca preț de răscumpărare pentru omenirea robită în păcat și învierea lui de-a treia zi arvună a tuturor biruințelor până în ziua de pe urmă a acestuia. Ceea ce este de mare însemnătate pentru noi... Este supunerea noastră totală prin credință față de Domnul Isus. să ne străduim, să dovedim prin toate că El este Mântuitorul și Împăratul nostru personal, că totul în viața noastră de zi de zi se află sub picioarele Lui, că noi facem această alegere în fiecare clipă a vieții. Iubiți ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C109 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână partea fiecare dintre noi care se deschid să le primească pentru slava Domnului și fericirea noastră veșnică. Amin. Sunați, bine îi dorul moartii. Cristos Christos a venit ce a venit, când a sfârșit lumii, cășcel ce mai ertat plecându-vă pe capul Christos a venit a Să vă mulțumim